Василь Стефаник, камінний хрест Відколи Івана Дідуха запам'ятали у селі Газдою, відтоді він мав усе – лише одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе у борозну, на коня мав реміну шлею і нашильника, на себе Іван накладав малому тюзяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав, може, ліпше, як нашильником. То як тягнули снопи з поля або гнію поле, то однако і на коні, і на Івані жили виступали, однако їм обом під гору посторонки муцувалися, як струнви. І однако з гори волочилися по землі. До гори ліс кінь як по леду, а Івана, як коли би хто буком по чолі тріснув, така велика жила напухала йому на чолі. З гори кінь виглядав, якби Іван його повісив на нашильнику за якусь велику провину, а ліва рука Івана обвивалася сітею синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі. Нараз ранку міще перед сходом сонця їхав Іван у поле пільною доріжкою. Ошлеї не мав на собі, лише йшов із правого боку і тримав дишель, якби під пахою. І кінні Іван держалися крепко, бо оба відпочали через ніч. То як їм траплялося сходити з горба, то бігли. Бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових.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 Це хтось так брав на сміх Івана, що видів його патороч зі свого поля, але Іван здав, напривик до таких сміхованців і спокійно тягнув бодяк далі. Як не міг бодяка витягнути, то кулаком його вгонив далі в ногу і, встаючи, казав «Не біси, вігнеєш та й сам віпадеш, а я не маю чесу з тобою панькатися». А ще Івана кликали у селі переломаним. Мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, якби два залізні краки стягали тулуб до ніг, то його вітер підвіяв. Як прийшов із войска додому, то не застав ні тата, ані мами, лише хачину завалену, а всього маєтку лишив йому тато букату горба, що найвищого і що найгіршого над усе сільське поле. На цім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було». Лиш один Іван узявся свою пайку копати і сіяти. Оба з конем довозили гною під горба, а сам уже Іван носив його мішком наверх. Часом на долішні ниви спадав із горба його голосний крик. «Ех, мой, як то в гріну, та й по нитці розлетишся, який же стежкий. Але Віда й ніколи не гримнув, бо шкодував міха і поволі його спускав із плечей на землю. Раз вечором оповідав жінці і дітям таку пригоду. Сонце пражить, але не пражить, аж вогнем сипле, а я кулінкую із гноєм наверх, а шкіра із колін обскакує. Піти за кожного волоска просік, та і так ми солоно в роті, аж гірко. Ледве я добився нагору, а нагорі такий вітерець дунув на мене, але такий легонький, що аж... А підійдь же, як мене за минуту в попереці зачело ножами шпикати, гадавсь ми, що минуси. Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його перелома. Ним. Але хоч той горб його переломив, то політки давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кецки трави, обкладав свою частку довкола, би осінні весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруги. Вік свій збув на тім горбі. Чим старівся, тим тяжче було йому поломаному сходити з горба». Такий пасий горб, що стрімголов у долину тручає. Не раз, як заходяче сонце застало Івана наверху, то несли його тіні з горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягла тінь Іванова, як велетня схиленого в поясі. Іван тоді показував пальцем на свою тінь і говорив горбові. Ото сні, небоже, зібгав у дугу, але доки ні ноги несе, тому сродити хліб. На інших нивах, що Іван собі купив за гроші, принесені з війська, робили сини і жінка. Іван найбільше коло горба заходився. Ще Івана знали у селі з того, що до церкви ходив лише раз у рік, на Великдень, і що курей зіцірував.